Kapittel 5 Og profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn av Iddo, profeten, profeterte for de jødene som var i Juda i Jerusalem, i Israels Guds navn, han som var over dem. Da var det at Zerubabel, Shealtiels sønn, og Jeshua, Jehoshadaks sønn, sto opp og begynte å gjenoppbygge Guds hus som var i Jerusalem, og Guds profeter var med dem og hjalp dem. «På den tiden kom Tatenei, stattholderen på den andre siden av elven, og Shetar Bosnai og deres embedsfeller til dem, og dette er vad de sa till dem. Vem har utstedt en befaling til dere om å bygge dette huset og fullføre denne bjelkekonstruksjonen? Vidre sa de dette till dem. Hva er navnene på de sunne og sterke menn som håller på med å bygge denne byggningen? Men jødenes Guds øye viste seg å være over deres eldste, og distanset de er dem ikke, men ventet inntil rapporten kunne nå fram til Daraios, og et offisielt dokument angående dette så kunne bli sendt tilbake. Her er en avskrift av det brevet som Tatenei, stattholderen på den andre siden av elven, og Shetar Bosnai og hans embetsfeller, de lavere stattholderne som var på den andre siden av elven, sendte til kong Daraios. De sendte en beskjed til ham, og det som sto skrevet i den var dette. Til kong Daraios. Alfred. fred. Kongen skal vite at vi dro til provinsen Judah, til en store Guds hus, og det blir nå bygd med steiner som rulles på plass, og tømmer legges i murene, og dette arbeidet utføres med iver og går fremover under deres hender. Så spurte vi disse eldste. Dette er hva vi sa til dem. Hvem har utstett en befaling til dere om å bygge dette huset og fullføre denne bjelkekonstruksjonen?» og vi spurte dem også om navnene deres for å la dig få vite dem, så vi kunne skriva opp navnene på de sunne og sterke menn som står i spissen for dem. Och dette er den beskjeden de ga oss tilbake. De sa, «Vi er tjenere for himmelenes og jordens Gud, og vi holder på med å gjenoppbygge det huset som ble bygd for mange år siden, det som en stor konge i Israel byggde og fullførte. Men fordi våre fedre gjorde himmelenes Gud harm, overgav dem i kalderen Nebukadnesers, Babylons konges hånd, og han rev ned dette huset og førte folket i landflyktet til Babylon. Men i Kyros, Babylons konges første år, utstette kong Kiros en befaling om å gjenoppbygge dette Guds hus. Også gull og sølvkarene fra Guds hus som Nebukadneser hade tatt ut av det temple som var i Jerusalem og ført til temple i Babylon, disse tok kong Kyros ut av temple i Babylon og de ble gitt til Shesbassar, det er navnet på ham som han gjorde til stattholder. Og han sa til ham, «Ta disse karene, dra sted og sett dem i det tempelet som er i Jerusalem, og la Guds hus bli gjenoppbygd på sitt sted. Da denne Shesbassar kom, la han grunnvollene til Guds hus som er i Jerusalem, og fra dav da og til nå har det vært under gjenoppbygging, men det er ikke blitt ferdig.» Og nå, hvis det synes kongen godt, så la det bli undersøkt i kongens skattkammer som er der i Babylon, hvorvidt vitte er slik at en befaling ble utstett av kong Kyros om å gjenoppbygge dette Guds hus i Jerusalem, og la kongen sende oss sin avgjørelse angående dette.